з елементами оглядового аналізу основних вік життя і творчості покійного. Минулому році урожай смертності був невисокий, лише три некрологи, та й то на посередностей. Але цього року все набагато сумніше. Інколи світ покидають справжні особистості. «Хто тепер?» – запитую Ваніти. «Якийсь воскобойніков», – каже вона – і мене відразу дратує її механічний, і байдужий голос. Йопсиль-мопсиль, та це ж сам Воскобойніков. Старенький професор Воскобойніков вертався в Київ фастівською електричкою з дачі, зморений 30-градусною спекою та фізичною працею під палючим сонцем. Але так і не доїхав, помер від серцевого нападу в вагоні на очах інших пасажирів. Воскобойніков усе життя займався екологією, екомоделюванням сучасного наукового поступу, етичними питаннями екомислення. Мій знайомий з Інституту філософії казав, що покійний був особисто знайомий із Гансом Йонасом, учнем Гайдекера, розвивав його ідею онтологічної відповідальності за людину. Діти Воскобойнікова, Забули про нього і залишили його на призволяще. Пригадую, як одного разу він випадково потрапив мені на очі. Згнічений, згорблений, із втягнутою в себе голівкою, професор обережно із острахом, ніби за це накричать, збирав у ботанічному саду пляшки з-під пива і горілки. Ходив у тому ж самому засмальцьованому і пожмаканому коричневому костюмі, який одягав, мабуть, ще 20 років тому, жив із городини своєї дачі і постійно жалівся, що ніхто не друкує його рукописів. У такі повільні вечори, коли повітря пахне пізнім літом і першою осінньою прохолодою, люблю спостерігати за поодиноким шумом самотнього тролейбуса або таксі, що... Прямує в бік Либідської чи протилежний до виставкового центру. Найприємніші миті на балконі, коли сам на сам з вечірнім повітрям, коли відчуваєш його порухи, відчуваєш його безмежність, яку неможливо охопити поглядом. У такі хвилини я заспокоююсь, ніби перед тим робив копітку зосереджену роботу. Якби за останні кілька місяців, Відбулися, бодай, незначні зміни, я б неодмінно здивувався, бо вже давно не відчував радісної та непримітної людської здатності радіти новому. Затягуюся, дим приємно наповнює легені. Я згадаю наші зимові дерева, випадкові чужі обличчя перехожих, рух транспорту, наше січневе повітря, коли ти була поруч. У думках оживають приємні миті минулого і таке враження, що оживає все навколо. У сірому з'являється промінчик світла, у темному – лагідність, у тиші – спокій. Мабуть, це і є тим, що називають щастям. Я курю із заплющеними очима, занурений у свої солодкі спогади. Ось ти йдеш разом зі мною вниз до Майдану Незалежності, повз готелю країна. Ось ми обіймаємося, ніби підлітки перед незнайомими людьми. Твоє обличчя на морозі бліде, а носик почервонілий. Я хукаю на твої пальці, цілую їх, щоб зігріти. Твої очі сяють у темряві, ми впиваємося холодними губами одне-одного і потім йдемо далі. «Вже в метро ти грієш долоні під моїм кожухом і з сумом шепочеш, що не хочеш повертатися. Ти мене пестиш там, я збуджуюся. Потім кажу тобі, одного разу на Кримському дикому пляжі я бачив, як до лежачих голих дівок підійшов Віслюк. Звідки він узявся, навіть не знаю. Уявляєш, Віслюк витрішився на одну з них і в нього встав член». Я так креготав, що мало не луснув. Фу, який же ти збочинець. До чого тут я? А знаєш, у якої тварини найбільший орган? Це я бачила у передачі про дику природу. В якої? У синього кита. Два з половиною метра.